Jeg var på en restaurant, hvor vi fik to personer, der fik overdosis på restauranten, fordi Ej. de havde taget. De behandlede lige som som en natklub. Der vi altså, vi måtte have dørmanden på, øh, tre øh, servicevagter om aften, fordi der var så mange øh, vi havde så mange episoder. Hør, hvor er der spor om Ja tak. Og rode hitude, op på døren, op på døren, herra, herra. Måske selv, været tjener. Eller se den bitre smag af Michelin på TV2. Bestil en drink ved en dresset bar center, Eller spis på en restaurant, hvor du har tænkt, hold kæft, hvor må det være fedt at arbejde der. Mit navn er Anne Lund, og du lytter til, når den sidste gæst er gået. Programmet, hvor mig og mine ungelige gæster dykker ned i bagsiden af at være en del af den danske restaurationsbranche. I dag skal vi snakke om et væske ægte Michelin-marit, om det er muligt at behandle et personale ordentligt, hvis man gerne vil være verdensmester, og om det er gæsternes forventninger, der egentlig sætter standarden i branchen. Men først skal vi selvfølgelig have præsenteret ugens gæster. Og det gør vi selvfølgelig ved lige at gennemgå deres restaurant-CV. Sarah, velkommen til. Tak. Det er jo anden gang, du er med, men så dem, der ikke lige har lyttet til det afsnit, så tager vi lige hurtigt dit CV en gang til. Helt perfekt. Du er 33 år, har været 18 år i branchen, og du har arbejdet som kok sous køkkenchef, kantineleder, konceptudvikler og tjener. Du har været i hotelbranchen og mindre og større populære steder, men vigtigst af alt, så har du faktisk arbejdet på en Michelin-restaurant, som jo er det, vi skal snakke om i dag. Men er du stadigvæk i branchen? Jeg er stadigvæk i branchen. Og hvad vil det sige? <tryk> altså til daglig så har jeg nok det, man i branchen kalder et morjab. Øhm, <tryk> hvor jeg er kantineleder i en kantine i Oddsad. Bare mig og 150 mænd. Um, en lille chat <laughs> en lille chat og så har jeg et et lille bitjob um, hvor jeg stikker foden lidt ind i gåmis ind i København mm. Mm. En jeg kan ikke det nej en ikke det Judas ja jeg ved det godt <laughs> men det var også det vi har snakket om tidligere på programmet at uh, at vi har de her eks effekter der ligesom gør, at man ikke kan lade være med at komme lidt tilbage, når man begynder at savne lidt. Det er one night standet du aldrig kan lade være med at skrive til en Ja, præcis. Ja. Men som vi burde det. Men lad det være en af ja. øh, også velkommen til. Det er første gang, du er med. Det er det. Tak så øh, vi gennemgår lige hurtigt, dit CV vi også. Du er 30 år, har været i branchen i 14 år, og ligesom de fleste andre cirkusheste, så har du også været hele managen rundt. Du har nemlig haft øh, de fleste hatte på inden for fadet, da du har arbejdet okay. som Opvasker, køkkenmedhjælper, tjener, restaurangchef, summier og vinimportør. Du har ligesom sagt også arbejdet på mindre og større populære steder, men vigtigst af alt har du selvfølgelig også arbejdet på en Missing Restaurant. Øhm, og er du stadig i branchen? Det er jeg til dels ja. Jeg, øh, det lykkedes mig at komme ud af selve a la carte-delen af restaurantdelen, som måske er meget af det, vi skal tale om øh, i dag. Øh, men jeg har stadig fåen indenfor i branchen, men på i forhold til mig selv en sundere måde. Hvordan kunne det være, at du ligesom er kommet ind på en lidt sundere måde i stedet for? Altså, hvad var det, der skulle ændre sig for dig, siden at du ikke ville køre alle karte mere? Hmm, jeg vil sige, meget ændrede sig under corona for mig, jeg sige. Altså, jeg synes altid, at, at branchen har været hård til dels, men jeg vil sige, at i forhold til, når jeg taler om andre venner, der har andre jobs, der ikke er i restaurationsbranchen, altså alle jobs er hårde, alle har forskellige udfordringer. Jeg synes bare, at i forhold til det liv, jeg efter... Ja, efter måske 10 år i branchen, så, at mit liv var begyndt at udvikle sig til, i forhold til de her, især ja, nok mit store øh, øh, forbrug af, af alkohol og mit, mine sådan, problemer med at kunne få et, et rigtig godt socialt liv uden for restauration op at køre. Så øh, psykologi med efter et arbejde, hvor jeg måske også havde fri bare en enkelt aften om, øh, om ugen, og at hele ens liv ikke foregik efter midnat. Um, men det, der nok i store træk fik mig ud af som var faktisk ikke problemer med selve branchen, men problemer med, hvordan jeg følte, at mentaliteten hos gæster udviklede sig efter corona. Um, Hvad var det, der skete efter corona? Det er svært for mig at finde et dansk ord for det, men jeg tror, det bedste, hvis man skulle bruge et lidt mere internationalt term, skulle måske være, at folk er mere entitled. Altså, jeg føler, at folk havde en, en måde at gå ud på. At de havde en forventning, som man ikke kunne møde, i og med, at de ligesom havde haft to år, hvor de bare havde været spadende. De kunne gøre absolut ingenting andet end at selvfølgelig at holde middag i selv, men ligesom følte, at nu kom de ud, og nu... Øh, nu ejede de restauranterne på en anden måde. Det er sådan lidt, I er eller I alle ved, restauranterne ved at gå på skiderne under corona. Mm -hmm. Nu er det sådan lidt, nu kommer vi og hjælper jer. Nu får I vores penge, så vi ejer jer. Vi ændrer menuen, som vi vil. Vi er over for tjenerne. Folk drak alkohol på en anden måde. Altså, jeg var på en restaurant, hvor vi fik to personer, der fik overdosis på restauranten, fordi de, havde taget, de behandlede som ligesom restauranten som en natklub. Ej, hvad øhm, Og der var nogle... Der, hvor vi, altså, vi måtte have dørmand på øh, tre øh, servicefagter om ugen, fordi der var så mange... Øh, vi havde så mange episoder. Øhm, så det var ligesom bare folks... Alt det, som der var restauration for mig, der var for forsvandt simpelthen. Ja. Fordi at, at folk ligesom bare fuldstændig drak ned på en ukontrollerbar måde på restauranter, eller de forskellige forkerte former, kan man sige. Ja. I og med at natklubber og bar var lukket, og blev ligesom ved med at være lukket efter restauranter, og fik lov til åbne op igen. Ligesom det, hørte, der blev lukket på græs. Ja, lige præcis. <laughs> Jamen, det, var, det var bare fuldstændig vanvittigt. Denne gang var det bare ikke en livsglade ting at opleve som kører køber lukket på græs, men mere bare en en forfærdelig oplevelse især for for personalet ved at sige og det var også altså ja det var hårdt for mig men også, det var hårdt at se folk jeg ligesom, jeg arbejder med at folk er holdt af at blive kørt fuldstændig ned på grund af det her kæmpe pres som jo så også lå på til lå det lå, også på restauratøren, og det smitter bare ned af i her kigget altså mm. hvis en restauratør er, er stresset omkring at indtjeningen går dårligt så øh, så stresser man restaurantchefen på at der skal køres flere gæster igennem de stresser tjenerne, som man med allerede, det så man jo især under corona, at alle var underbemandet, stærkt underbemandet, fordi vi kan jo så godt anmelde at man der bliver enige om, at næsten alt, især hvis man ser på komisscenen, når man vil øh, på restauranter i København, er baseret på skal man sige, udenlandsk arbejdskraft, hvis mm. man kan tillade sig at sige det sådan. Øhm, og hjemmet er rigtig mange tog hjem til deres, deres hjemstavn under corona, også for at få, både for at få øh, vaccinerne blandt andet og komme bare lidt tilbage. Nej. Så den mangel på personale, og så den samtidig store efterspørgsel på restaurationsoplevelser, var bare et meget farligt mix, som mm. jeg ikke følte, jeg kunne være en del af længere. Altså, det var sikkert været alt fra... Fra øh, altså, Flammen, øh, Grillhouse og okay. så altså, helt op til, til Michelin. Ikke? Altså ja. der var, alle var bare presset. Men øh, apropos det her med at være presset, så har det jo vist sig, at det ikke bare er under corona, at, øh, at folk har været presset i den her branche. Fordi at øh, grunden til, at vi tre vi er samlet i dag, er fordi igennem øh, det seneste år har TV2 øh, dokumentarredaktionen talt med mere end 70 nuværende og tidligere ansatte på danske Michelin og fine dining restauranter. 15 af dem medvirker i dokumentaren. Her er nogle få anonyme. De har blandt andet arbejdet på restauranterne Cockerhead, Kenken, Bar, Restaurant 108, Geranium og Noma. I sidste uge kunne vi så se andet og sidste afsnit af den nye dokumentar, hvor flere tidligere medarbejdere beretter om dårlige arbejdsforhold på adskillige af landets mange Michelin-restauranger. I første afsnit får vi et indblik øh, om systematisk overarbejde, udnyttelse, stress og kokainmisbrug. Og i andet afsnit fik vi med skjult kamera afsløret øh, udnyttelse af ulunderede praktikanter og udlandske arbejdere på nogle af landets restauranter. Alle sammen nogle problematikker jeg og mine tidligere gæster har i tale, så at også igennem det sidste år i det her program. Men det er dejligt at se, at flere medier også vil belyse, at øh, branchen altså, bliver hyldet på verdensplan, men som bare virkelig er råden at være en del af. Derfor synes jeg selvfølgelig, at vi skal dedikere et afsnit til TV2-dokumentaren og michelin for at følge op på de ting, der bliver snakket om og vist i programmet. Så lad os komme i gang med dagens afsnit. Arbejdsture på 70-80 timer, ansatte der ikke får løn og elever, der bliver råbt og skrevet af og slået af Rasmus Kofod under en service. Restaurationsbranchen høster stjerner på stribe, men har i mange år haft et elendigt ry. Det er det billede, TV2 viser om Michelin-branchen i det her program. Synes I, det er et rimeligt og retvisende billede, TV2 maler af branchen i den her dokumentar? Ja og nej. Jeg, ja, jeg, sige. jeg skal sige, ja og nej. Jeg synes øhm, klart, at der er rigtig mange øh, punkter, hvor de jo egentlig bare skildrer øh, virkeligheden. <laughs> øhm, jeg synes også, der det bliver skruet lidt op og sat lidt dramatisk musik under på nogle steder, hvor jeg tænker, det er lidt stort malet op. Men øh, generelt set, så, øh, så synes jeg, at de belyser nogle problematikker, som man jo ikke er i tvivl om, har eksisteret nærmest siden øh, 40'erne. <laughs> ja. ja, hvis ikke længere. <laughs> ja, hvis ikke længere. Altså. Det er ikke en dokumentar, der taler så meget til restaurationsfolk, fordi jeg føler, at mange af de ting, de går efter, de går ligesom, de går efter valerne, hvis man kan sige det sådan. De går efter de restauranter, som den, den gængse danske måske har en ret, god, altså, et ret godt forhold til, eller en ret mm. godt øh, sådan, kendskab til i forhold til, at kende -ken kender man måske, jeg ved ikke om, hvor mange der har været i at spise, men kender man måske grundigt købmanden. Deres deres, restaurantchef, deres køkkenchef undskyld, har, været, har været ret kendt og været meget i medierne. Ærlig. Noma er ligesom måske det største inden for, for dansk restauration, hvis man kan sige det sådan. Jeg synes, Men jeg tror også bare, at når man ligesom er, har et indgående kendskab til, til restaurationsbranchen, hmm. så tror jeg ikke, man kan føle andet, når man ser det end at de bare lige skraber i overfladen. Altså de, de får virkelig pålyst nogle, nogle dødende, altså nogle virkelig gode, eller hvad skal man sige? Nogle, de får sat nogle gode problemstillinger øh, op, og de får også. Ja, de har startet noget af altså. det helt klart. For startet ja. en debat. Men det er stadig bare en, en skarpen i overfladen, synes jeg. Men øh, Nikolaj, tænker du, at den her dokumentar er mere lavet til forbrugeren mere, end til os, der er i branchen, eller har været en del af den? Absolut. Æm, så hvordan var din tid egentlig i Michelin-branchen? Jeg har faktisk været relativt heldig øh, lige på det punkt, tror jeg. Æh, min tid i Michelin-branchen, skulle jeg til at sige, har været øh, god. Jeg var et sted, som var med en køkkenchef, som, som var hård, hvis det gik galt, men aldrig gik over grænsen. Det var ligesom øh, i starten af, af første afsnit af den her dokumentar, der er der en, der beskriver, øh, når man står og anretter som et, et symfoniorkester. Og det var virkelig også den følelse, jeg havde dernede. Ja. Altså på min, en af mine første vagter skulle jeg stå og binde urtebuketter i fire timer. af sådan syv forskellige urter, det er en af deres signaturretter. Øhm, og det var bare så roligt. Og ham, jeg stod ved siden af, han var sådan, ho, ho, altså, du behøver ikke skynde dig så meget, sådan, det er fint nok. Øh, og jeg fik lov til at gå med tallerkener allerede første dag. Og sådan, ej, altså, jeg havde en virkelig god oplevelse. Hvad sad du så og tænkte, da du så den her dokumentar, hvis du har haft en helt anden oplevelse med branchen? Altså bare fordi jeg havde en god oplevelse der, så betyder det jo ikke, at jeg ikke hører om <laughs> andre steder. Altså jeg har jo, det her, det var bare min Michelin-oplevelse. Nicolaj, hvad var din mm. oplevelse med, med Michelin-feriet? Jeg tror egentlig, jeg havde en ret god oplevelse med det. Øh, men jeg tror også bare, at jeg også generelt, Øh, når man ser når man ind på hele restruktionsfaget, så jeg, nok, jeg er opdraget generelt som, at man jeg, op, jeg tror, jeg er opdraget ret hårdt til, at man skal passe sit arbejde altså det er ligesom altid det vigtige, og på godt og ondt tror jeg. Sikkert på en psykolog vil sige, at jeg måske sætter mit arbejde for højt, hvis det ikke skulle være, at man skulle analyseres. <laughs> mm -hmm. Men øh, jeg synes, det er vigtigt, at man har ligesom, en pligt og et ansvar til at gøre sit arbejde på den bedst mulige måde men selvfølgelig inden for, inden for ordnet forhold, vil jeg sige. Så jeg tror, det her med at en af de store problemer, jeg ser ind for Michelin, er ikke nødvendigvis, at du skal arbejde mange timer, fordi jeg har også bare altid. Jeg har også arbejdet frivillige overarbejdstimer, men overarbejdstimer, ligesom med henblik på, at jeg også skulle betales for dem selvfølgelig, fordi når du arbejder i restriktionsfaget, hvor du også du arbejder med mennesker, altså du kan ligesom det skulle nemt eller det, det er sgu ikke altid nemt at sætte en, en, en, en tidsplan for hvordan du skal nå dine forskellige ting. Så nogle gange der kommer der bare overarbejdstimer, og det synes jeg er virkelig en af problemerne, der ikke bliver over, at man ikke bliver betalt for det. Jeg har haft mange kontrakter, der hed 37 eller 40-44 timer, som den ofte har lyttet, og har snilt arbejdet 60 til ja, op 80 timer om ugen, uden at blive betalt forresten. Heller ikke på hverken afspisering eller, eller lignende. Så har det ligesom bare været den den faste løn der har dragitiserat det. Men tænker du det er fair nok fordi du ligesom... eller det ved jeg ikke om du har, men ligesom har tænkt det er, fordi jeg gerne vil dygtiggøre mig inden på den her arbejdsplads eller gerne vil dygtiggøre mig i mit fag, altså fordi jeg, jeg vil da aldrig synes at det var okay man ikke blev betalt for det ekstra arbejde man lavede. Nej, jeg synes jeg synes på ingen måde det er okay. jeg synes ligesom, at øh, man kan vælge at ligge, altså det er jo det her forfærdelige begreb der interesse interessetimer, som man meget bruger i restaurationsbrædet. Yep. Øh, det, det føler jeg ikke. Altså interessetimer, det kan du gøre derhjemme. Altså du ved hvis man som som øh, kok vælger at gå ud og bruge en masse penge på en ny kniv, og man gerne vil, altså, man gerne vil øve sig i, og hvordan man laver, man laver gode udskæringer, og hvordan, skal man, og hvordan man laver de rigtig gode bonoirs, eller hvordan står jeg og turnerer kartofler. Mm. Hvis man vælger at gøre det derhjemme, så får dygtiggøret sig. Det skal man jo bare have lov til. Og hvis man, ja, det er jo fritid. Lige præcis. Ja. Det, er lige præcis det Men hvis man ligesom kræver, at, at folk går på øh, hvad skal man sige, en, en, en efteruddannelse, eller at de arbejder længere på, på restauranterne, fordi nu skal vi altså have kørt en... Øh, jeg ved godt, du har arbejdet dine 40 timer, men vi har så lige status, eller vi har lige en ekstra vagt i weekenden, som du bliver nødt til at tage, fordi det er der ikke andre, der kan. Det, mm -hmm. altså selvfølgelig er det ikke okay, og det skal aldrig nogensinde være okay. Øhm, men jeg synes også, at man kan ikke sammenligne restaurationsbranchen med et kontorjob. Altså, det, det kan man bare ikke. I et køkken, der arbejder du med altså med, du arbejder med knive, du arbejder med, altså med, med varme, og du arbejder med og hjørner. Det er, sådan, det, det er et farligt fag at stå i et køkken. Og det kan ikke være lige så, ikke lige så farligt, vil jeg sige, at være, hvis man snakker ind fysisk, at være front house, der vil jeg måske mere at sige, at det rammer dig, kan ramme dig meget mentalt, fordi at du virkelig skal forholde dig til rigtig, rigtig mange mennesker, som, hvor du ofte, det er nogle af de fede ting med faget, at du ligesom kan bruge din personlighed til ligesom at, at fremme dit fag på en eller anden måde, men der er rigtig mange, der altså ikke giver en skid for dig og hvad du laver mm -hmm. og hvad du står for. Og vi egentlig bare gerne havde nogle stum tjener i sidste ende. Det kan, det kan huske, være det hårde at, at, at det. var en af de sådan, grundlag til at jeg lavede det her program, for jeg simpelthen var så træt af, at, at jeg synes kun, at vi hørte kokkene snakke. ja altså, yeah, I'm, I'm so sorry, Sara. Altså, det her med, at vi sådan, så øh, kokkene på Godmorgen Danmark og blev hyldet i og, sådan, det var bare ja, Hvorfor var hovedets tjener, det er rigtigt nok? Ja, lige altså. præcis. hvor Det, sådan, det var bare aldrig rigtig tjenerne, jeg synes der fortalte om hmm. de oplevelser, der er i den her branche. I så fordi, at jeg sad og tænkte, altså tjenerne om nogen, ved da alt, hvad der foregår, ja. fordi vi er jo ligesom mellemmanden mellem, at hele maskineriet ligesom kan arbejde sammen. Altså, jeg snakker både med gæster, med kokne, med opvaskerne, restaurantchefen, ejerne, partnerne, altså jeg er jo rundt i, i hele det her cirkus og snakker med alle, og alligevel var der bare aldrig nogen, der spurgte mig, hvordan jeg havde det. Ja. <laughs> altså, det var altid kokene, man snakkede med, sådan, ja. hvorfor er det så fedt, og hvorfor er du så dygtig, hvor det sådan der, hvad med os, der, der ser hvad der foregår mm, derude. Ja. Æm, men øh, så på trods af, at du er kok, så vil jeg faktisk gerne lige høre din <laughs> oplevelse med Michelin-branchen. Ja. Gjorde du der nogle øh, tanker, inden du ligesom øh, søgte eller fik tilbudt det job, som var en Michelin-restaurant? Jeg tror, at dengang jeg besluttede, at jeg gerne ville være kok, øh, der, der var jeg meget sådan. Der er ikke sådan andre i min familie, som sådan ligesom havde valgt at tage en erhvervsuddannelse. Øh, og ikke fordi, at jeg tænkte det der, ikke fordi det blev søgt ned på, men jeg tror bare, at jeg tænkte, okay hvis jeg skal gøre det her, så skal jeg virkelig gøre det. Øhm, og så var jeg ligesom startet i lærer et sted, og så øh, jeg gik hele tiden og, og lejede lidt med tanken om, at på et eller andet tidspunkt, så går du ned på en michelin og så går du ned, og så tager du bare nogle vagter og sådan noget. Øh, så det, jeg, jeg, det gjorde jeg. Jeg gik ind øh, på den her michelin og så spurgte jeg efter køkkenchefen, og så sagde jeg, jeg tror gerne, jeg vil arbejde lidt her. Nej, når no, for... kan du starte? Ja. Men så kom jeg dagen efter, for der havde jeg fri. Øhm, og der var jeg faktisk i, altså, i en periode, og blev tilbudt at kunne flytte min læreplads derover. Men øh, så, øh, så skal jeg ligesom sige op til, til den køkkenchef, jeg har der, hvor jeg er i lærer. Og han siger, okay, øh, jamen det, det må vi jo så finde ud af. Og, sådan noget. og så kommer den uge, hvor jeg skal starte, og så lige pludselig siger jeg med køkkenchef. Jeg vil faktisk ikke have, at du, at du stopper. Og, og der er sådan en ting med, at en opsigelse i vores øh, branche, eller det, sådan er det i hvert fald de fleste steder, den skal være gensidig. Det vil sige, hvis jeg ligesom siger, at jeg siger op, så siger han, det kan du ikke. Okay, men det kan jeg så ikke fordi så kan han eventuelt øh, lægge sagerne imod mig. Nå, det anede jeg faktisk ikke. Æh, det kunne det i hvert fald dengang. Jeg håber, det er ændret, men øh, har ikke så mange kokkelever, jeg sådan lige slutter med PT. Nej. <laughs> men øh, jo, så det var faktisk øh, mega træt. Så jeg synes faktisk, jeg har værst erfaring med det niveau, der ligger lige under Michelle. Så er Michelin, så er det ikke et mareridt, som jeg jo i den grad får et indtryk af i TV2-dokumentaren? Jeg tror, man skal passe på med kun at pakke det ind i Michelin. Altså, jeg er ret sikker på, nu, nu har jeg venner og bekendte, som har arbejdet blandt andet på nogle af de restauranter, der er med i programmet. Hvoraf øh, en af dem, han arbejdede på, ja nu siger jeg så ikke, hvilken restaurant, det er, men <laughs> en af dem, der er med i dokumentaren. Øh, og han arbejdede altså, 70-80 timer om ugen og fik øh, 22.000 i løn om måneden. Og fik at vide, om du får også ja. øhm, Så jeg har aldrig været i tvivl om, at det er af helvedes Jeg mm -hmm. øh, har også øh, en veninde, som arbejder på en af de nylig kårede bedste restauranter i verden. Som fortæller om et miljø, hvor at det er super nederen at være kvinde. Hvor at hun er blevet forbigået ved, ved løn... Øh, samtaler det sidste lange stykke tid. Men øh, nu, hvor vi ved, hvilke arbejdsforhold, der et blandt andet kan være i både restaurationsbranchen, men i den grad i michelin hvorfor tror jeg så stadigvæk, at det kan være så prestigefyldt at arbejde de her steder? Ja, jeg tror, altså for mig er det, er det lidt et problem, der måske lidt bunder i, sådan, hvad skal vi sige, de sociale strukturer omkring, at man er i restaurationsbranchen. Altså en af de store problemer, som jeg altid ser på med restauration, at på, øh, hvad skal man sige, hvor, hvor lavt i, hvad skal man sige, i øh, det, det danske arbejdshierarki man er, hvis man kan sige det sådan, når man er, eller det sociale hierarki når man arbejder i restaurationsbranchen. Altså, det er ofte et job, som der bliver set meget ned på. Altså, når jeg fortalte folk, at jeg var tjener, eller jeg øh, nu var sommelier og havde ansvaret for, for vinprogrammet på den her restaurant, så var det jo meget almindeligt, at man blev mødt af, af spørgsmålet om, hvad skal du bagefter, altså sådan, og hvor... Øh, Nå, men øh, er, det, er det bare sådan lidt midlertidigt, fordi at det måske er et job, rigtig mange mennesker har, når de studerer, eller det er meget, på mange af de nye altså 20-restauranter er det jo hvad skal vi sige, folk fra, fra 19 til 25, der mm. generelt øh, bestrider hele, i hvert fald hele front of house, til dels også øh, køkkenerne, men øh, især, især front of house, fordi der ligesom ikke er en social status i arbejde i restaurationsbranchen, hvor hvis du tager til, ja, tager til Italien, Spanien, Frankrig, der vil du ofte komme ned på restauranter, hvor du ser folk i i 50'erne, 60'erne, hvis ikke ældre, som, som kører de her gulve, og mm. har gjort det hele deres liv og får masser af respekt for deres omgangskreds, de har en passion for deres fag, og det er jo sådan noget, man elsker at se. Altså, når jeg spiser ude i Danmark, spiser jeg hovedsageligt på øh, de klassiske smørbrugsrestauranter, for at få præcis den oplevelse. Hvor tjener altså, energien. Lige præcis. Ja. <laughs> Jamen, det, det der med at se folk, der virkelig brænder for deres fag, mm. og som ikke gemmer sig bag et eller andet. Altså, mm. Det er jo det er meget folk, hvis de arbejder i restauration, så, oh, men det laver jeg lige nu, men så skal jeg måske begynde at studere om et år. Men hvis du siger, du arbejder i Michelin, nu tænker jeg bare sådan, i forhold til danske standarder, så bliver du lige pludselig sat lidt højere op på en piedestal, fordi Michelin, det er lidt finere, end hvad der er, bare at arbejde på en, en, en gemen restaurant, eller hvad man nu skal en kalde det. Eller lækker kroge. Ja, lige, altså... lige præcis, men det er det, der Michelin har bare et eller andet, en status, som kan måske kan sætte dig, sætte dig højere, som mange ligesom bare vil vil gør rigtig, rigtig meget for, fordi det mm. er et fag, de, de brænder for. Men det er lidt svært at, altså, at forstå, at alle andre mennesker ikke synes, det er så fedt, som du selv synes, i sidste ende, tror jeg. Men hvad er det for nogle typer, der egentlig søger ind de her steder? Altså, øhm, uden at skære alt over en kamp og gå alt over alt for meget over i psykologien, så, øh, så føler jeg også tit, det er nogen, der gerne vil altså, de vil gerne blive set for, for første gang nærmest, fordi ja. her er der noget... Så øh, hvis de ikke er super øh, gode til det, så kan de blive rigtig gode til det. Ja. Fordi du kan blive en rigtig god... Nu taler jeg for, for kokke. Du kan blive en rigtig god håndværker, hvis du lægger rigtig mange timer i det, og hvis du virkelig perfektionerer det. Og så bliver du virkelig set på de her steder. Og det skaber... Så jeg kan huske, da jeg gik på skole, altså når vi kommer ind i klassen, og, og man får at vide, og ham derovre, han er fra Noma, han er fra Kadot, så tænkte jeg da også med det samme. Okay, jeg skal i gruppe med dem der. Ja, altså, fordi det, det giver bare... Noget prestige, fordi jeg tror, altså, det, det gør det jo nok i de fleste brancher. Det handler jo for mange om at være rigtig dygtig til det, man laver. Øhm, jeg har en fordom, der hedder, at mange af dem, som ender i restaurationsbranchen, tit at dem, der måske var de bedste i folkeskolen eller i gymnasiet, og netop havde brug for at komme ind og arbejde med noget, der var et øh, håndværk, der så også gør, at for at tage lidt ind i det, du siger, så. Mm. At, øh, at der er nogle mindre værskomplekser, der gør, at der også hører et større temperament med, når man så kommer ud i branchen, fordi at, øh, det er hele deres identitet, det, det ligger på. Og nu, fordi man måske igennem hele ens skolegang er blevet øh, placeret ved siden af den kloge pige eller dreng i kassen, øh, klassen, som man kunne sidde og kigge efter i deres matematikomgave, <laughs> så man skal ædre og mame ind og vise, at sådan, det kan godt være, at øh, jeg er mega dårlig til at stave eller regne, men jeg kan ædre og som du har siger, Nicolaj, sådan, jeg vil gerne vise mig frem, og jeg vil ja. gerne vise, at jeg er dygtig til mig. Her, her, her er jeg en rockstar. Lige ja. præcis. Altså. Og jeg tror, det er der meget af temperamenten, som man jo i den grad alle år har snakket om, der følger med i restaurationsbranchen, at folk snakker meget øh, øh, kantet og meget verbalt. Og bare for at sige det som det er, der er enormt mange verbale skide. Ja. Mm. Øh, hvad tænker I om den fordom? Det tænker jeg er fuldstændig rigtigt. Det er som om, de finder så deres plads der, og så perfektionerer de øh, det til fulde, altså. ja. Men er der så plads til at lave fejl i den her branche, altså hvis det er hele en, ens identitet, der er på spil, fordi man gerne vil dygtiggøre sig? Altså er det, er det så ikke der, hvor der ikke er plads til at blive at der bliver lavet fejl? Jeg føler i hvert fald, at man kan slå sig rigtig hårdt i hovedet, Æ, slå sig selv rigtig hårdt i hovedet, hvis man laver fejl. Det kan jeg da godt kende, kende selv. Ja. Og jeg er sikker på, at vi kommer ind på både psykisk og fysisk øh, vold, når vi skal snakke lidt om Rasmus Kofod. <laughs> <laughs> øh, jeg og der har, jeg også, ja, jeg til at sige, der har jeg også en lille anekdote at knytte. Øhm. Jamen, lad os egentlig bare tage den nu, fordi at, øhm, til dig, er der sidder og med, der måske ikke lige ved, hvem eller hvad det er, vi snakker om, så er det, at i den her dokumentar, Um, og det var også uh, frem, jeg tror, det er tilbage fra 11 eller 12, at den her historie kommer ud. Rasmus Kofod, som er en del af Geranium, at uh, han under en service har uh, givet en medarbejder en lussing. Jeg er Ja, en yeah, ja. Øhm, som øh, vedkommende også står frem med i den her dokumentar. Og øh, Rasmus Kofod har så været ude og sige i et øh, P1-debatprogram, der hedder Et helvedes som jeg også kan anbefale, at man går ind og lytter til, at, øh, at det simpelthen ikke passer. Det skal siges, at, at grund til, at den her historie er kommet op til overfladen tilbage i 11 eller 12, er fordi, at det var gæsterne, der havde overset det, og så netop laver historien. Altså for det første, super skrækkelig historie. Men, øh, men ikke noget, som jeg var super overrasket over. Øh, da jeg selv var kokkeelev, og hvis, hvis vi elever lavede fejl, så kunne min ene sygechef kunne ligesom finde på at tage fat omkring min arm, og ikke bare sådan lige... Altså, han klemte virkelig, sådan, så du havde mærker efter det. Og, og jeg ved ikke, dengang tror jeg bare... Der var jo bare sådan... Nå, øh, ja, jeg er da også, også sådan en kæmpe idiot. Ja. ja. Og, så, og så tror jeg, man pakker det ind i... Jamen, jeg var også enormt presset, og, eller som Rasmus Kofod pakker mig, det bare ind og lurer. Øhm, <laughs> det er min holdning til det. Øh, men... men jeg tror desværre, at det er meget øh, udbredt. Eller det der værre tror jeg. Altså nu det nu, jeg også. nu kan jeg nu kan jeg aldrig jeg kan ikke udtale mig om hvordan det foregår i Michelin-køkkener. Og I og med at jeg aldrig har stået i Michelin-køkken, <tøk> men jeg har mange tætte venner, øh, en af mine bedste venner, som har arbejdet både på 1 og, og tostjernet stjernede Michelin-restauranter. Og han hører jo rigtig meget især fra kollegaer, og fordi i og med at ofte hvis du har været på en Michelin-restaurant, så har du været på mange. Altså du, du holder dig ligesom inde i den der lille lukkede klub som Michelin-restauranter eller mindre er. Og det er altså i i hele verden. Altså ligesom Rasmus Kofod siger, han sender ham jo bare ned på en, øh, en træstjernet i Paris, for at så gemmer vi lige historien lidt mm. smule væk, fordi det kan man, når man er i Michelin-klubben. Mm -hmm. øh, jeg har da både hørt historier om øh, køkkenchefer, øh, eller en køkkenchef, som øh, havde sin metalspartel, der lige blev lagt ind på, på gasplusset, og så brændte koggelever på på armene, når de var for langsomme. Åh, oh, det har Ja, så... lige præcis. Ja. Den, øh, den har jeg hørt et, et par gange. Eller mm. folk har fået en... Øh, fået en flad, eller har fået, fået kastet mad på sig. Øh, og jeg er bare blevet blevet ydmyget for at sætte dem på plads. Og jeg har da også siddet med en, med en køkkenchef øh, gang. Det var så ikke, hvor vi ikke var vi oppe i, i Michelin, men mere i noget, noget fine dining class. Hvor han sad og pralede med, at han havde fået en koggelev til at græde, og sådan var gået hjem. Altså når vi sådan satte os ned og fik vores fyraftensøl, så var, var den her koggelev, som bare gjorde et sindssygt godt stykke arbejde, tudfærdigt og gik hjem hvor køkkenchefen så sad sådan, og prallede med, og sådan, så hvordan jeg, jeg knæk ham, og ham skal jeg nok få, blive, få bygget op til, til noget godt. Ligesom de også, en af de ø, anonyme påtaler i, i historien, det her med, at man, ligesom, der er mange køkkenchefer, der ser på koggeelever eller kogge generelt som noget, der ligesom, skal brydes ned for så at bygges op igen. Yeah. Øhm, det er jo en forfærdelig måde at, at, at se på mennesker på generelt. Mm -hmm. Om det så virker eller ej, det er jo så det er så desværre den, den hårde sandhed i, i nogle andre som jeg ikke synes, det skal være, men dem, jeg kender, der er blevet knækket hårdest af dem, der er dygtigst den dag i dag. Men det er så også desværre på, på kompromis en, en masse problemer, de har været igennem undervejs, mm. som jeg er sikker på, at de kunne være kommet lige så langt, måske ikke på samme tid, men kommet lige så langt, hvis man bare havde gjort det i en på en ordentlig måde, hvis man kan sige det sådan. Men øh, jeg fik et indtryk af, at lige da vi startede programmet, at I måske synes, at den her TV2-dokumentar var blevet overdramatiseret en lille bitte smule. Men når I fortæller de her historier her, så sidder jeg og tænker, at det egentlig er et ret retvisende billede, de har lavet i dokumentaren. Jamen, det er det også. Men jeg synes... Jeg synes, det bliver sådan lidt sensationsagtigt. Ja. Mm -hmm. Nu skal, nu skal Måns og Karen æde med med kaffen galt i halsen, ikke, fordi de suger bare koke ud på de restauranter der. Altså sådan... Ja, det gør de. Det ved I da godt. Eller sådan. Det blev skubbet for meget ned i halsen på folk, i stedet for, at der var en, en reel dialog, hvor blandt andet, altså med, nu sidder øh, chefen fra Horesta og skal knytte en kommentar skrækkeligt. Øhm, Bedste politikers stil. Ja, og holder sig til absolut ingenting. Hvad er det, hvad er det der bliver sagt her? Som... Jeg tror, problemet er, at der ikke bliver sagt særlig meget. Det bliver sammenlignet af at arbejde så mange timer øh, som, som kok eller tjener, og lægge så mange timer i branchen, som hvis man nu øh, er... Altså, skal, skal deltage i konkurrencer, som om, at som, så må man jo lige give lidt ekstra. Og hvis man vil være rigtig god, så er det jo det, man gør. Og ej, selvfølgelig skal man følge reglerne. Og sådan, hun sidder og selvmodsiger sig selv. Forstændig. Ja, sådan, og overbejdet skal selvfølgelig ikke være en hverdag, men det, det kan jo forekomme. Det står selvfølgelig også i alle ansættelses, ja, <laughs> i, øh, i alle kontrakter, jeg nogensinde ja. har fået, at selvfølgelig overarbejde kan, kan forekomme. Mm. Men når det ligesom er en, en, en almindelig sandhed, at, præcis, ja. at, at folk arbejder 60-70 timer om ugen og man så lidt prøver at skubbe det væk, så ah, det er det jo nok bare, fordi de har gjort det en kort periode, og det kender vi ikke så meget til, så vi vasker lige hænderne, og så, så er sikker på, at mm. det bare har været et, et enkeltstående tilfælde, der har været snak om, og det tager vi selvfølgelig øh, stor afstand fra, men alligevel så er vi egentlig... Måske ligeglade i sidste ende. Så jeg synes, TV2 taber bare en lille smule dialogen. Og de går ikke nok ned i dybden. Vi skraver virkelig i overfladen. Ja. Men tænker I, at den så skulle have været længere? Eller hvordan kunne de have givet jer øh, følelserne, at det ikke bare blev skrabet i overfladen? Men at, at, øh... ja, for det første kunne den godt have været længere. Og for det andet, så synes jeg, at det var et vildt, øh, sådan øh, præcist billede, at der var... De havde talt med... Hvor mange var det? 70. 70, men der var kun 15, der stod frem. Og i det hele taget, de har kun talt med 70. Prøv at tænke på, hvor mange Michelin-restauranter mm. der er i Danmark. Altså, det er jo virkelig vildt, at der er så få, der står frem. Hvis man gerne vil være rigtig dygtig til noget, og måske verdens bedste, så tror jeg ikke, at jeg opfinder den dybe tallerken, når jeg siger, at det helt sikkert kræver nogle offringer. For eksempel der eh, helt sikkert har misset en masse ungdoms- og gymnasiefester, fordi de skulle op og træne dagen efter og ugens resterende seks dage. Advokater, der ikke har kunnet kysse deres partner og børn godnat, fordi de har siddet og arbejdet på en skattesag langt ud på natten. Eller kendte sanger og skuespillere, der skal ofre deres privatliv til os og medierne, fordi de gerne vil lave kunst og underholdning. Så hvis man gerne vil være verdens bedste kok, tjener eller have verdens bedste restaurant, så kræver det helt sikkert en ekstra indsats og ofring end den lokale café i Haderslev. Mit problem er, at jeg synes langt hen ad vejen, at det øh, bliver portrætteret, at det er menneskers mentale og fysiske helbred, der er selvbillede liv, man offrer i stedet for ens egne selvvalgte arbejdstimer. Og da jeg så dokumentaren, sad jeg tilbage med en følelse af, at den her branche, og især Michelin-branchen, er et øh, moderne sted for kloverigt. Det kom især at udtryk, da de viste de skjulte optagelser omkring udlandsk og gratis arbejdskraft. Øhm, tror I, at det kan lade sig gøre at behandle folk ordentligt, hvis man gerne vil være verdensmester i restaurationsbranchen? Ikke som det er lige nu, i forhold til de altså, kæmpe mæssige forventninger, der, der bliver sat. Altså Man kan jo se, at der er en grund til, at de bedste restauranter i Danmark alle sammen eller mindre har haft størstedelen i hvert fald deres prep-arbejde, baseret på, øh, på stagiaires. Øhm, som i min optik er noget af det mest, hvis vi skal snakke toxic omkring Michelin, det er, at, mm. at der er folk, der betaler. Jeg mener, at jeg har hørt, at det er 30.000 for tre måneder, mm -hmm. for så at arbejde 70 timer om ugen, og så ofte af dem, jeg har snakket med, så jeg har været heldig nok til at, at få snakket med en masse af dem, at de øh, altså bare bliver behandlet som lort, og det er altså 70 timer om ugen, hvor du bare bliver behandlet som det laveste i hierarkiet. Og så hvis du er heldig, og du er, gennem, er du klar i dine, dine tre måneder, så er du muligvis sikret en arbejdsplads, mm. eller så har du i hvert fald på dit CV, at du har arbejdet her, her, her. Dog kender jeg også Michelin-restauranter, der har haft stachers, hvor de måske kun har haft en enkel eller to, som virkelig har været en, en, en del af familien, som virkelig har fået det her, som jeg måske synes, det skal være i sidste ende. Altså, man ligesom, ligesom at tage på en, på en højskole i sidste ende. Altså, du får ligesom et... Du arbejder på lige vilkår med alle andre. Selvfølgelig står det ikke og kører køre stejen, når du, når du stacherer. Der er mange stachers kommer uden nogen form for erfaring men at du ligesom får lov til at se, hvordan det er at arbejde i et professionelt køkken. Du, bliver, du får også drikkepenge, har jeg i hvert fald oplevet fleste af de gjorde, og du, får en, du bliver behandlet ordentligt af, dit, af dine kollegaer, og du er ligesom meget menneske som alle andre. Du er ikke bare den her smørrelse på kæden for, at det hele kører, men at du ligesom også bare bliver behandlet ligesom alle andre, og så du faktisk får noget for dine penge. Det er bare desværre ikke sådan, at jeg føler, at det, det udstilles øh, i dokumentaren, ja. men selvfølgelig nu tager det også kun udgangspunkt i fire viser linke steder sted steder mm. sted i den uh, i dokumentaren. Ja. Altså, øhm, jeg øh, jeg ville ønske, at man kunne få et et et godt arbejdsmiljø, selvom man gerne vil være de bedste i i hele verden. Øhm, og altså, jeg synes det er så den måde øh, de øh, ansatte bliver behandlet på i, i det her program. Altså, ja. men det er ikke noget der er fremmed overhovedet. <coughs> Um, jeg har også været på langt mindre steder, og der er vi en gang oppe i Feind Ejning, hvor at vi havde blandt andet folk fra, fra Polen eller fra Rumænien og ja. det var præcis det samme. De skulle altid være de sidste, der gik hjem, fordi de ja. var billigst, um, og jeg, jeg er sikker på, at vores ikke er den eneste, hvor det er sådan, men det, det er under al kritik. Øhm, jeg, øh, jeg har jo også været ude og have praktikpladser, og det er jo også øh, langt hen ad vejen rigtig meget ubetalte arbejde, man ligger. Øh, der oplevede jeg dog, altså det har ikke været i når jeg har haft praktikpladser, men der oplevede jeg jo, at øh, i og med, at jeg ikke fik øh, løn for det arbejde, jeg lavede, så fik jeg nogle andre frynsegoder, at så kunne jeg få øh, gratis frokostordning, eller jeg skulle ikke arbejde lige så lang tid som alle andre, eller øh, jeg skulle ikke betale noget til personalegaven, fordi jeg jo netop ikke fik nogen penge for at være derude. Så når jeg øh, hører og oplever, at folk betaler penge for at komme ind på de her restauranter, mm. for at lave et gratis stykke arbejde, og som i øh, dokumentaren også viser, at der er en, der har stået og lavet en billede øh, altså, mm. i 70 timer om ugen, ja. og kun stået og lavet den her billede i, øh, nu kan jeg ikke lige huske, hvor lang tid det er, hun har stået og lavet den, men hvor jeg så og tænker, altså, hvor er hendes læringsproces henne mm. i det her? Fordi, hun er bare henne. Lige præcis, fordi jeg tænker, at grunden til, at man siger, at vi betaler dig ikke for at være her, fordi at vi betaler i læring. Men for mig virker det ikke som om, at der er særlig meget læring i at stå og lave det samme maskinearbejde et dag ud og dag ind. Nej, så, så hvad tænker jeg om det her med, at... Øh, at fordi for mig, der tror jeg, at jeg synes, at fødekæden bliver ødelagt, hvis vi skal begynde at sige, at folk godt må komme ud og lave gratis arbejde for at komme op på de præcisfylte restauranter, som har et enormt dårligt ryge. Altså, hvad, hvad tænker I om det? Altså, synes I, at det er fair nok, at, at folk skal kunne gå ud og arbejde gratis for at få øh, det med i bagagen? Eller bliver vi nødt til at lave nogle retningslinjer, der sidder? Fordi at der simpelthen nogle, findes onde mennesker derude, der kommer til at udnytte det til deres fordel? Øh, jeg synes helt klart, at der skal nogle retningslinjer på bordet. Um, altså bare i det hele, altså den, dengang jeg startede som kok, der har man også ligesom nogle praktikperioder og i min første praktik, der, det var bare en uge og der valgte jeg øh, en øh, savnomsbunden restaurant på Kongens Nytorv som ikke findes længere, så kan man jo tænke lidt over det <laughs> uh, hvor jeg stod i, altså fire dage straight jeg havde så mange sov på mine tommelfinger, fordi jeg blev sat til de havde sådan en signaturret, hvor man lavede chips ud af et artiskokhjerte. så jeg skulle stå og skære de der Øhm, og jeg, altså jeg tror nærmest det ikke, at jeg sad ned, og jeg spiste ikke noget. Men der, og, og det var jo bare sådan, det var bare livets standard, fordi jeg var praktikant. Mm. Så det skulle bare det var det, jeg skulle. Mm -hmm. Så fik jeg lige lov til at prøve at lave... Ej, nu vil jeg heller ikke afsløre for meget om, hvad jeg lavede. Så kan man gætte hvad det er for en <laughs> De havde i hvert fald en ret, som krævede meget koncentration af noget, udskæring af noget og sådan noget. Øhm, ja, lige præcis. <laughs> der bliver lavet lidt tegn her, i vi lige så hvor det er, vi snakker ja. om. <laughs> den, har, den restaurant har jeg også hørt rigtig, rigtig meget. Ja. Både Frønnevaus og især køkken. Isak. Og oplevet det flere gange, når man har siddet og kunne se ind i køkkenet, hvad der foregik. Og den var jo virkelig thriving. Altså, det har jo ja, været absolut. en af de mest populære restauranter i hele København. Ja. Selvom man vidste det her. Så jeg tror også, det er virkelig svært at komme til livs. Altså, jeg tror der også, selvom den her dokumentar har været her, folk vil da stadig spise på Noma. Og folk ja, vil sikkert ekstra. også stadig arbejde på Noma. Ja, fordi mm. skal vi sætte pris på de her verdensstjerner og verdenskendte restauranter, når vi ved, hvordan de øh, behandler kollegaerne og medarbejderne? Uh, det er en svære ting, for altså, mm. jeg synes jo virkelig, at altså, vi vil ikke have den madkultur, vi har den dag i dag, hvis det ikke havde været for Noma, og hvis det ikke havde været for, for Geranium. Men altså, er det kommet frem på den forkerte måde? Helt klar, altså, det synes jeg helt klart, der i forhold til hvad skal man sige, behandling af, af personale og gratis arbejdskraft, og hvad der ligesom ellers bliver belyst i dokumentaren her. Så det er jo virkelig, altså, det er et, det er jo, der er virkelig, virkelig mange gråzoner, gråzoner i det, ja. kan man sige. Især når, nu, hvor man står ligesom, og ser det i perspektiv, altså, havde man, vidst det, altså man, havde man sagt, okay, nu vil vi gerne bygge et nyt køkken, vil vi gerne bygge et nyt nordisk køkken, hvad skal det være på, øh, på kompromis af? Hvad mm. skal vi gøre for at opnå det her? Men nu kan man sige, nu er det ligesom opnået, og vi er stadig på højden af det. Altså Danmark er jo virkelig blevet en metropol for, for mad i hele verden, som vi jo virkelig, virkelig kan være stolte af, men så, kan man så synes jeg virkelig kun det er en god ting, at man begynder at se ned på, altså, vi, er, vi er kommet hertil, men på hvilken bekostning. Og især fordi, at det ikke kun er Michelin, men det virkelig ligger i, i alle lag. Altså mm. jeg vil sige, det som jeg synes, der var rigtig stærkt ved det, som øh, Lisa Donberg gjorde på sin Instagram, øh, var at når alle problemstillinger blev fremvist, at det ikke var med navnsnævnelse hverken af køkkenchefer eller, eller restauranter, fordi jeg kunne læse en historie og tænke, det der, det har jeg oplevet på flere restauranter. Mm. Det der, når du ligesom sætter et skræmmebillede op, at uh, Noma er slemme, Geranium er slemme. Mm. Og man hører, at der er, altså, der er sådan en underbetaling, og folk får ikke deres timer, eller folk arbejder for mange timer. Så tænker man ikke på, at okay, det skal også på restauranten nede på hjørnet. Man tænker bare ligesom, nu hader vi kun de store drenge. Mm -hmm. Og så alle de andre, der, der må alt sikkert være i orden, og det er ligesom Michelin, der er den slemme. Mm. Fremfor, at man, at man måske ligesom, og høre alle de her historier, bare at det er branchen, der skal ændres, mm. i stedet for bare, lad os bare alle sammen på Michelin, og alt, hvad det står for, mm. i stedet for ligesom bare at se på at der er rigtig rigtig mange ting i branchen, der bare skal laves om, og det er bare sådan det er. Derfor, det er der. Det synes jeg også dokumentaren mening. var for kort, fordi der var så meget mere at, at belyse. Nemlig. Ja, jeg sad også og så tænker, jeg synes virkelig du rammer hovedet lige på sømmet der, Nicolaj, fordi at jeg sad også og så tænkte, at jeg så dokumentaren. Øh, jeg har kunnet formodet at være på en Michelin-restaurant i en måned. Jeg var der i to uger lag opsigelse med det samme, havde to ugers opsigelse, <laughs> så jeg var der kun i en måned. Gramt der, skrækkelige oplevelse. Ja. Øhm, men jeg sad og tænkte, da jeg så den, at der var ikke noget, at det de portrætterede af Michelin-branchen, jeg ikke har oplevet på helt klassisk standard- carte-restauranter, mm. som er helt ned på familieniveau eller selvstændige caféer. Altså, jeg ja. synes, at, øh, at det var en generel problematik, de i tale satte, men jeg tror, at det. Øh, Uden at jeg har snakket med mine forældre om det, så kan jeg forestille mig, at mine forældre tænker, at når man er oppe på det her niveau med Michelin, så kræver det nemlig noget ekstra. Mm. Så for at vi ligesom kan få de lavest hængende frugter med, så bliver vi nødt til ligesom og desværre at finde the bad guy, så vi ligesom kan starte samtalen et eller andet sted. Men jeg er totalt enig med dig, Nicolaj, at det burde vi jo egentlig ikke skulle. Man kan måske sammenligne det med Sofie Lindes, mit 20-sag, hvor, hvor meget kritik hun fik, for at hun ikke ville name-droppe hans navn, hvor det, sådan, det er fuldstændig underordnet for, for den her problematik. For det handler om, at vi skal starte dialogen omkring, at de her ting sker herude. Desværre tror jeg bare, at vi mennesker er så simple, at vi bliver nødt til og have en retning omkring, hvem det er, vi skal være sure på, for mm. at vi skal vide, hvad vi skal gøre med de her informationer. Der skal, der skal altid være en syndebok, ikke? Ja, lige ja. præcis. Hvor at sådan, jeg, jeg kunne da håbe øh, på, at i og med, at vi ligesom har name nogen nu, som øh, bliver portrætteret som nogle rigtig bad guys, at det kan hjælpe på, at folk bliver opmærksomme omkring, hvor at de skal lægge deres penge hen, eller kan lægge mærke til, hvad der er, der sker, når de vælger at lægge deres penge de her steder. Ja. Jeg tror, noget af det, jeg også tænkte, da jeg så den, jeg har præcis samme mentalitet som nogle af de her mennesker. Det der med, jeg kan også mærke, når jeg, når jeg har mit hverdagsarbejde, så tager jeg meget sådan respekt for mig selv, og jeg holder min pause og sådan noget. Lige så snart jeg træder ind i det fine dining, hvor jeg hjælper en gang med, jeg holder ikke en eneste pause. Nej. Jo, hvis de lige siger, skal vi lige gå ud og ryge en sik? Øh, ja. Jeg ryger ikke, men jo, det kan, jeg går lige ud og tager de fem minutter. Og jeg, jeg drikker nærmest ikke vand, og sådan noget, jeg er sådan helt fokuseret. Hvor jeg er, sådan, jeg er jo også en del af problemet. Mm. Fordi at man fører jo bare den kultur med sig. Men er det en præmis, at arbejdsforholdene skal være så dårlige, hvis man gerne vil være i den her branche? Jeg tror bare, det er det, vi er skolet til, nogen af ja. Altså, jeg tror ikke, det er en præmis, fordi man kunne jo sikkert godt lave om på det. Men, men jeg tror bare, lige nu bliver man skolet til, at, at det, er, det er sgu fedt ikke at have siddet ned hele dagen. Og det er fedt at være helt smadret, og så lige skulle arbejde dagen efter, og altså... Det bliver ja. lidt af flex på et tidspunkt, altså hvor hårdt man har arbejdet. Præcis. Ja. Man spejler så meget i sine sin kollegaer. Altså, ja, uh, altså, altså tjeneren, der står over i hjørnet bare og, og, og snakker og, og drikker kaffe, får ikke så meget respekt for sine kollegaer som, som vedkommende, der har, der har knoklet en, en hel service ja. igennem. Eller altså, sådan, altså kokken, der, og det, det er jo det hårde ved kokken, der bliver ved med at lave fejl, der vil de, vil de andre også ofte, i og med at det ligesom er en hvad skal man sige, en symfoni, så, mm. så, så nytter det sgu ikke, at uh, klein spiller falsk, fordi at, så, <laughs> så falder, <laughs> det, det bare, falder det bare ned, og så vil du også bare blive set ned på, og det er jo det her, altså perfektionisme, der er omkring arbejdet, som, som også er, som er hårdt, men som også bare er, fordi det er det, der forventes, så kan man jo også se om forventningspresset, for gæsterne er det store problem, eller for hvad skal man sige, fordi det de regelsætter sat af Michelin, altså man har også begyndt nu at se med flere og flere restauranter, der vælger og give deres Michelin-stjerner væk eller slemt sig sige nej til at få mm. dem fordi at der kommer en masse, hvad skal man sige, pres øh, på restauranterne mm. ved, at, ved at få den her stjerne øhm, og det der med at, altså, du får grundet den, hvad skal man sige, den store oplevelse og for øh, håndtering, øh, flot håndtering både teknisk og kvalitetsmæssigt, så får du den første stjerne og så anden stjerne er ligesom med, hvis man kan genkende kokken i køkkenet og kokken sætter sin egen øh, hvad skal man sige, sin egen stil. Igen er der ikke super meget fokus på, på front of house. Det er, der ligger meget på køkkenchefen. Okay. Men selvfølgelig kommer der også en lille smule. Så jeg, jeg var inden og læse på, inden jeg kom ind på vejen herind, der læste jeg om, på Michelin-guidens hjemmeside omkring, hvad det egentlig var deres præmisser for, man gik fra et til to til tre stjerner. Mm. Hvor det var, et, det var sådan et FAQ's, de havde svaret på. Hvor der var en, der spurgte om, skal Michelin-restauranter have et godt vinkort øh, for at øh, eksempelvis få bare for at trække min egen profession med ind i det? for at, øh, at de kan få to eller tre stjerner. Hvor de sagde sådan, det er ikke nødvendigt, men de vil ofte have et godt vinkort, i og med, at de har et godt madprogram. Men det er, lidt, måske, det er egentlig lidt ligegyldigt. De har det ofte, men det er ligesom ikke er essentielt ikke meget, ligge, ligesom på meget. køkkenet. Også derfor så, og derfor så den tredje stjerne, det er jo bare, mere eller mindre, at alt skal være perfekt, og så fornyelse for, at du ikke mister dine uh, din stjerner, yeah. Det er også bare et sindssygt pres på de... Uh, for så det er personalet, der ellers er der. Mm -hmm. Men det er egentlig mærkeligt ikke, fordi nu, hvor at vi er ligesom i en tid, hvor det hele udvikler sig meget, og vi snakker meget om bæredygtighed, men bæredygtighed er jo ikke kun øh, noget, man har i form af de råvarer, man bruger, og den måde, vi behandler kloden på. Der er også en bæredygtighed i form af den måde, vi arbejder på, og er sammen med hinanden på. Øhm, så jeg kunne da håbe, at der en dag kan, ved siden af det michelin også kan sidde et lille øh, grønt mærke for, at den her virksomhed er bæredygtig. Altså, ja. de også går ind og kigger på... De er både bæredygtige på deres klimaaftryk, men de er også også bæredygtige på den måde, de behandler deres medarbejdere på. Fordi jeg tror måske, det er sådan noget, det kræver. Jamen, det er Så... lidt der, Horesta og, og Arbejdstilsynet burde komme ind, ikke? Men altså, jeg Precis. har i, altså, i alle de... I det er ja, over et år 10 nu, øh, altid kun oplevet, at man mere eller mindre off the record er blevet bedt om at lyve på sin APV. Øh, mm, schema, altid. Altså, for eksempel. Altså, alle, der har været i en re in restaurant at få et APV-skema, står bare grin over det. Altså, yeah. det er så latterligt de ting, der står der. Altså, ja. du sådan, løfter du tungt i din hverdag. Noget, Nej, du, Nej ah, Det er sådan noget, løfter du mm -hmm. tungt, og, og har, du, har du job, hvor du har... Øh, hvor du, du må ikke have våde hænder i mere end to timer. Har du job, hvor du får det? Er der spidse hjørner eller skarpe genstande, hvor du arbejder? Jeg vil ikke udfyldt APV i dag. Ja, men det er, det er altså, og jeg har altid siddet grinet af det, og så har jeg sådan spurgt dem, der ligesom stod for aflevering af APV'er til og så sådan, med sådan jeg, kan ikke, jeg kan jo ikke svare ja til det her, det er, altså, det er jo løgn. Så sådan noget, jamen det er jo ikke så meget det, er jo ikke så meget det der handler om. Du skal ligesom bare, du skal bare se den, og du skal svare på det, og så skal du videre, hvis de kommer og spørge, har du lige til, løftet en fustage på 40 kilo? Ej, vi var selvfølgelig to om den, fordi vi har en overflodet tjenere, så hvis jeg lige skal skifte ølanlægget, så henter jeg altid lige en ekstra med mig, eller får lige et hjælp til det, ikke? Og det er sådan, det er bare, det er bare så grotesk, og sådan men, er det bare altid været, tror jeg. Men så gør vi jo også alle sammen en kæmpe bjørnetjeneste. Altså nu, at, altså man kan sige, hvis der er nogen, der kommer med en håndsudrækning, og sådan der fortæller os lige, hvordan din arbejdsforhold egentlig er, og så man enten føler sig øh, tvunget til det af, af, af cheferne, eller fordi man godt kan lide at være der, og man ligesom arbejder i flok, at man så siger, nej, nej, fordi at jeg er glad for at være her, så derfor skriver jeg bare nej til, at jeg ikke laver alle de her ting. Altså, så er det jo også et svært problem at komme til livs, hvis, øh, når der er nogen, der nu prøver at gøre noget ved det. Du kan også høre, at vi er jo også helt fucked. Altså... Men, men, men, men, men det er også bare det, altså yeah. det umuligt det er, altså, det er, sådan, det er det giver ikke en mening de her, de her altså, hvis der var, Nej. det var, du kunne være så mange andre ting, man kunne belyse. End, end sådan, altså, har du nogensinde været i et køkken? Altså, de her, altså, har nogensinde været i et køkken? Har du set mm. hvor mange skarpe genstande her? Har du set hvor meget du skifter imellem at gå ind i et uh, fryserum og så ud til til varm parti? Og altså udluftning, så sådan. Jeg tror sgu alle, der har stået i et køkken og prøvet en udluftning, den stopper med at virke, og du bare står i, uh, I, røg og i lige præcis damp ja. i 55 grader og og du står i et eller andet varm køkken en, en, en sommerdag, øh, med 100% luftfugtighed, som vi jo har her i Danmark. Jeg havde prøvet engang, at min mascara smeltede, sådan, så jeg mm. kunne ikke åbne øjnene under en surface. No. det er Skrækligt. <laughs> Men tror jeg egentlig, at de her øh, medarbejdeundersøgelser er lavet af nogen, der har arbejdet i branchen, eller har man ligesom bare copy pastet øh, et sted for et kontorjob, og, sådan der, og så virker den bare ligesom i alle erhverv, fordi det giver jo sindssygt god mening, nikolaj, at de her skemaer ikke fungerer med den branche vi mm. er i fordi at alle de ting som man ikke må er vidderligt til stødelige for nogen på en. Altså ved man overhovedet det om de har undersøgelser er lavet af nogen fra er, branchen? Nu kan jeg kun tale ud for den jeg besvarede i dag og den var bare lavet til hele virksomheden. Ja. Hvor og det sad vi nemlig også og snakket om faktisk. Den burde vi have været lavet her til, fordi mm. altså altså du kan gå ind og finde dem på Google hvis du gerne skriver øh, arbejdstilsynet ABV restaurant så kommer der bare en PDF fil. Du kan gå ind og åbne og det er de spørgsmål der bliver givet, givet ud til alle og så er det jo sådan underordnet, hvilken form for, for restoration du driver. Det er ligesom mm. de samme spørgsmål, og der er sådan, er du, glad for din, er du glad for din ledelse? Altså, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad der egentlig skete. bare nej til det? Det er lige præcis det, fordi den, der er jo ligesom en ansvar, en, der har ansvaret for at indsamle de her PV-skemaer, som tjekker dem igennem, som indleverer dem. Ja. Og jeg ved jo også okay. godt, hvis jeg havde sagt, altså sagt ja til alle problemstillingerne, så havde jeg skulle nok lige skulle have haft et, et møde med, med chefen om, at vi prøver lige en gang til, eller skal, <laughs> skal du måske lige kigge dig om. Er du, du med den her besvarlse? Ja, lige præcis. Jeg synes lige, du skulle ikke krydse kryds over i, i Venstre i stedet. For. Jeg tror, du kom til at krydse forkert. Ja. <laughs> jeg tror, det var et helt andet sted, der skulle krydse. Jeg tror virkelig, man udleder her, vi skal at, at der, og vi har snakket også om det sidste. Lederne i den her branche skal bare skoles bedre. Mm -hmm. altså. øhm, får lige at komme tilbage, inden vi begynder at snakke om, hvad, hvad det er, vi kan ændre ved den her branche. Øhm, jeg er kommet til at tænke på, i forhold til branchen og især Michelin. Altså, skal vi blive ved med at kaste penge efter den her branche som forbruger, nu hvor vi ved, hvor dårligt man bliver behandlet? Altså, kunne man gøre noget ved branchen, hvis man sådan helt old bare boykottede de her steder, som for eksempel nu er blevet name-droppet i den her TV2-dokumentar? Jeg synes i hvert fald, det ville være klædeligt, at man ikke gjorde det. Øhm, jeg havde faktisk en meget ophedet øh, diskussion med min kæreste om det, hvor man var han var meget sådan, vi skal boykotte alle Michelin-restauranter, hvor jeg var sådan det synes jeg ikke nødvendigvis, vi skal have. men jeg synes, vi skal have mere ud og jeg mener det, når jeg sagde det der med det der bæredygtighedscertifikat ja. i form af den måde, vi behandler vores ansatte på. Jeg synes, der skal laves en form for, det kan måske skubbe til det, at der bliver en form for label, der bliver sat på restauranten, som viser, at her gør vi faktisk en indsats for at behandle vores øh, personale ordentligt, men jeg har da ikke lyst til at spise på geranium nu. Er jeg heller ikke lyst til at gå ind til KinKind, hvor Henrik Yde står og er helt psykopatisk om i baglokalet. Jeg så også um, i det afsnit, du var med i sidste år, der snakkede vi om uh, ledelse og det at være kvinde, og jeg skulle sidde og researche lidt på det. Um, der fandt jeg ud af, at uh, en af verdens bedste konge, vi har i Danmark, faktisk har et uh, kursus, hvor at de underviser i bæredygtig ledelse, og hvordan man laver en bæredygtig arbejdsplads, hvilket jeg synes var enormt komisk, fordi det var mm. allerede kommet ud af at han netop ikke betalte hans medarbejdere, der stod i køkkenet, som også bliver omtalt i øh, dokumentaren, hvor at jeg forstår 100% hvad du mener, Sara, men så sidder jeg og tænker, hvis man nu fik indført det, så ville han jo på sin selv kunne lave et sådan et øh, vertationsbatch på ja, hans restaurant, rigtigt. hvor der stod for, at han havde en bæredygtig, fordi han ligesom øh, har sat øh, et kursus op, hvor at han kan undervise i det her, eller jeg tror nødvendigvis ikke bare det er ham, men han har ligesom sat det her kursus op, mm. men som det jo så kom frem, at han ikke selv gjorde, som jo så er blevet Æ, forklædt i det her med praktikanter og de får læring i stedet for men jo som så bliver udnyttet til til deres fordel og i hvert fald ikke til medarbejderens fordel. Yeah. Æm, så, så jeg forstår 100% på inken. Desværre tror jeg bare at ikke, det holdbart, at det at der skal i hvert fald virkelig kastes nogle ordentlige penge ind og laves nogle markante undersøgelser på, mm. og, når hvis man så tager det her kursus eller hvis man holder de her kurser, når man hvor opretholder man så det i praksis egentlig? Fordi at, det er jo enormt gratis sagt, som jeg også oplever, at jurister og fagforeningen går ud og siger, at vi tager stærkt afstand for, for de her ting, der bliver formidlet ud. Men hvis man gerne vil være dygtig, så kræver det jo lidt ekstra. Hvor det er sådan, okay, men hvem sætter så den grænse mm. for, hvor meget jeg skal arbejde, og for hvor lidt jeg skal arbejde for? Altså det er jo i sandheden der, jeg tænker, problematikken er. Yeah. Øhm, et, ikke, at det har særlig meget med noget at gøre, men jeg har et lidt bonus-spotsmål, som jeg kunne finde ud af, hvordan jeg lige skulle få plottet ind i vores samtale. Men jeg kom til at sidde og tænke på, øhm, at jeg kan huske i, i mine helt unge dage, når jeg kom hjem fra folkeskolen af, så øh, tændte jeg for TV3 på Flow tv og så så jeg Hell's Kitchen med Gordon Ramsay, som jeg lige kunne huske... Som jeg kan huske var et fantastisk reality-program at se. Og jeg ved ikke, om dig, der lytter med, kan huske det det meme, der er kommet ud med Gordon Ramsay, om han er en idiot sandwich. Men der blev vidderligt lavet et underholdningsprogram, hvor at der er en mand, der står og virkelig kører psykisk tager på alle de her medarbejdere, der er en del af det. Altså det var ligesom det, der var formatet i det her program. Altså tænker I, at, at det har haft en stor indflydelse på de her Michelin-restauranter, der er kommet efter, fordi Gordon Ramsay er jo en kæmpe kanon i den her branche? Jeg tror da godt, nogen kan være inspireret altså af, at det, det er fedt at stå og råbe der og blæse sig op og være lidt... Altså, Gordon Ramsay, han taler som et, et røvhul, men han er jo også hamrende sarkastisk og morsom, mens han gør det. Det er jo det, der er problemet, jeg tror, det er derfor, han er likeable. Ja. Fordi det er jo fucking grineren, han står og kalder nogen en idiot sandwich. Men det er det jo bare ikke for den idiot sandwich. Nej. Øhm, så jeg tror helt klart, at han har været med til at skubbe til nogle problematikker. Jeg tror jeg måske ikke så meget op, hvis vi snakker sådan højt Michelin-niveau, fordi at, også, jeg skal sige, især nu, hvor at på mange Michelin-restauranter køkken er køkkenet ligesom blevet taget ind i restauranten, og vi ved altså også godt, at altså sådan, der er jo intet værre end at sidde som gæst og, og opleve en, en, en, en kok eller en, en køkkenelev, der bare bliver verbalt svinet til. Øhm, så jeg tror ikke, at hele den der meget sådan pompøse, stor kanon fremtræden, er så stor længere. Hvis det sker, er det måske mere for folk, der, der har et eller andet kompleks med sig selv, de gerne vil prøve at få ud på en eller anden måde, hvor det bare skal gå ud over andre mennesker, som så måske ser Gordon Ramsay lidt mere, end, end hvad de egentlig burde. Men nu kan jeg jo så ikke tale så meget for, hvordan det foregår i køkkener, i og med, at jeg ikke mm. har været i et, øh, et Michelin-køkken. Men jeg ved at der er klart nogle restaurantchefer, som har, har hovedet op i røven på dem selv, lidt ligesom som Gordon Ramsay, og som ligesom kan, ja. kan, kan få det ud på, øh, på den slags måder. Men ja... Jeg tror også bare, der, der at altså, der, der, der er mange rådne æbler, hvis, hvis man skal sige det sådan. Altså, der er bare mange mennesker, der er, der ikke burde have lov til at drive en restaurant. Altså, som altså, man ser på kændkænden blandt andet, altså, det er jo et fuldstændig dysfunktionelt forhold, de to har indbyrdes, og mm. hvordan de behandler deres personal. Øhm, og derfor altså, der er jo, der er jo bare nogen, altså, især hvad jeg har oplevet på, øh, øh, i køkkener, altså, der er rigtig mange, der er utroligt folk, der har rigtig, rigtig gode øh, kokke, rigtig gode håndværkere, men, men, men dårlige, øh, dårlige til mennesker simpelthen. Uh, det har jeg i hvert fald oplevet, oplevet mange gange, hvor et, det måske lidt mere front of house skal være det modsatte, at de er rigtig gode til mennesker, men nogle gange lidt dårlige til deres fag. Jeg tror nogle gange heller ikke, at, at man tænker for meget over det. Jeg tror, når, når den her symfoni kører, øhm, så hvis der er noget... Hvis nu man har en, en, en køkkenchef, som ligesom har det her til i sig... Øh, og han ser noget, som det, det synes han bare ikke er okay, Men så kommer han sat med os til at sige det, og han siger det lige nu, og han siger det hårdt, for det skal bare fikses indtil, at lagnerne skal ud. Øhm, og hvor, der tænker jeg da, at, at, at når jo flere, der gør det, og jo flere, der så ser og modtager det, vil også måske komme til at give det videre. Helt klart, altså Gordon Ramsey har jo også selv skolet, altså den gamle franske måde det er, øh, at gå til på, så jeg også... Eller, jeg sige, han var også blandt andet med Marco Pierre White, som, som jeg synes virker en smule mere likable, end, end hvad han selv gør, men som uden også har været, været en hård skide arbejde at arbejde altså, Det er ja, men jeg sige. Det er fuldstændig værd. Jeg synes alligevel, det kan selvfølgelig også være, at han har pynter på det på sin ja, ja. gamle dage. Ja. Men han er trods alt en af de, de, de meget hvad skal man sige, kendte, flaterede, mm. semitossede øh, køkkenchefer, som mm. jeg altid har haft en vis respekt for, fordi jeg altid, også når han har lavet reality-programmerne, han forklarer altid meget, hvorfor han giver en skidballe. Det er aldrig så meget en skidballe for at give en skidballe, men han er meget konstruktiv på den måde, han gør det. Altså jeg vil sige, jeg har også i ophedet situationer givet skidballer, jeg ikke havde behøvet at gøre, mm. men jeg har altid gjort, hvad jeg kunne for at være konstruktiv omkring det. Enten under service, hvis man har tid til det, det har man desværre ikke altid, mm. øh, eller så taget den efter service, for det synes jeg er vigtigt. Altså det der, hvis man så dokumentaren, som mange siger, kostede Gordon Ramsay hans tredje stjerne, som jeg tror hedder The Perfect Storm. Den ligger på YouTube. Den hedder næsten, den hedder næsten, næsten det Nå, samme den som hedder Noma. Nå, den, den hedder noget hedder måske det My Perfect Storm. Så hedder jamen, den den, den hedder noget med storm. Fleming Storm, et eller andet med storm. Den ligger, hvis man bare skriver Gordon Ramsay documentary, så ligger Gordon den på. Ramsay Storm. <laughs> øh, og det er altså, og det er mens han stadig står i køkkenet øh, <laughs> og, og hvor alt bliver filmet inden for det her køkken, mens at der sidder, Michelin-guiden sidder ude i restauranten, hvor de så bare har sat kamera op. Air-condition går, der er vist et par 50 grader i det køkken, og han finder ud af, at der ligesom er af nogle af de her kokke, der har lavet fejl, eller har blancheret nogle ærter for to dage siden, som de bruger på dagen frem for at have lavet nye, fordi de ikke nu kan nå deres en plads og sådan noget. Altså, det er meget, meget ubehageligt. Det er nok den mest ubehagelige dokumentar, jeg har, jeg har set. Der får du også virkelig lov til at se, hvad der bare sker, yeah. når man er rigtig, rigtig presset. Og hans måde at gøre det på er ikke konstruktivt. Altså, det er virkelig bare ondskabsfuldt. Og han kommer også frem med mange racistiske kommentarer omkring et opvasker blandt andet, som var noget, han måtte høre rigtig, rigtig meget for efterfølgende. Yeah. Jeg synes også meget, det måde, omkring måden, man, man gør det på. For når du arbejder i et fag som restauration, om det så er på gulvet eller om det er i køkkenet, så er du bare under pres, fordi der er bare et, et pres fra mennesker. Der er tidspres især med restauranter, der kører dobbeltseating, som eller mindre alle gør. Du er mindre bagud fra sekunder du starter service, mm. og så skal du bare prøve at indhente yeah. Så du vil være presset, og når der sker fejl, så bliver du endnu mere presset og så kommer der bare nogle hårde toner ud. Og Jeg synes bare, at det vigtige er, det kan man ikke undgå. Det tror, jeg tror ikke på et utopia, hvor folk kan tale uh, som sådan en 70-pædagog til alle under service. Det tror jeg, simpelthen ikke på. Af det, har her. Ja, lige præcis. Jeg synes godt nok den der, du har lige ordtelpræget uh, pikvaren der. Hvis nu snuden i Skotland, og så prøver vi igen. <laughs> det, altså, det tror jeg bare ikke, at hvor man kan sidde Nej. og spille tambourin i en rundkreds bagefter, Nej, og fortælle om det sine problemer. Altså, det behøver ikke at være Nej, jeg synes, jeg synes det er okay, at man man eller, jeg synes også lidt, man skal indstille sig på, at når man arbejder i i branchen, at det godt kan forekomme at ja, der forekommer jo pres, selvfølgelig gør der det, og der forekommer stress. Det skal bare være, hvor man tager hånd om det på den bedst mulige måde. Altså, jeg synes også, øhm, jeg synes tit, når vi kommer til at snakke om de her meget profilerede kokke, øh, nu, nu plogger jeg nogen, som ikke er danskere. For eksempel, Magnus Nilsson, der fra Farviken op i øh, Sverige. Jeg mener, de har tre stjerner. Øhm, han er sådan lidt, øh, ikke en kukuk, men øh, ved, han er sådan lidt typen. Øh, og, og kan også være meget hård i sin retorik. Men så kommer man hurtigt til at indhylde det. Det synes jeg i hvert fald, nogle gange, det sker. Det sker også med René Ritzebi. Så bliver det indhyldet, at, at det er, fordi de er så kunstneriske mm. Og så kan de godt lige uh, gå lidt amok og sådan noget. Så på den måde synes jeg, at TV2-dokumenten er fint, fordi man ligesom siger, der viser de bare, okay, de skulle ja, også være ja, ja. nogle assholes. Ja. Øh, og pakker det ikke ind i, at det er, fordi de er sådan og sådan. Øhm, ja. Det er da god ved det kan man sige. Jeg I forhold siger. til... I forhold til så meget Jeg der røig Henrik Yde som good guy. Det er masterchef der <laughs> <Ja, ja. laughs> Præcis. Altså, hvis man ser på den gamle Nomad dokumentar, er det er heller ikke det var jeg synes det er skræmmende, det er jo ikke øh, at René han, han råber, eller altså der er lige den her den her -elev, der har skåret lammet forkert, som øh, lidt er blevet en meme for mig og, han blev faktisk kokkchef benemt bagefter. Gjorde det? Okay, ja, det gjorde han. Faktisk. Så, det jeg så, ikke. så han, han kunne godt komme over larmskandalen. Ja, han overlevede. Men, øh, men problemet er ikke så meget at, at René ligesom kaster med ting og at den her sådan store fabrilske øh, tegnesager øh, kok, som nogen gerne vil gøre ham til, men mm. det, hvor jeg synes, det er rigtig skræmmende, hvor man kan se, hvad der måske også sker lidt bag facaden, og den her sådan frygt, så, eller er frygt, som det næsten er, nogle køkkener er drevet på, er den der lille episode med, om de har brugt amelietimian eller citruntimian, mm -hmm. hvor at ingen reagerer, folk står og kigger ned, og der ingen, der tør at se ham i øjnene, og det viser også bare, et større frygt end hvis han bare har kastet med ting og råbt og mm. Det kan man på en eller anden måde altid bare forholde sig til, at okay, ham der han er vred, nu skal vi bare stå stille. Men det der med, at han siger ikke noget, han har et roligt toneleje, men alle kigger ned, fordi alle er så bange. Det er for den der elsende fornemmelse. Lige præcis. Ja. Det, hvor man ved, at så foregår der nok noget lidt, lidt bagved, der gør, at folk hele tiden går med den her frygt over, at selvfølgelig når man er oppe på at skulle være verdens bedste restaurant, er der også et pres på, at der er, så, at der er så smag på, der er forskel på citrontimmer og timer. Altså, der er der bare, mm. men at, folk, at der skal stå fire voksne mennesker og kigge ned. Er, altså af frygt for, for en anden person, det synes jeg var det mest skræmmelige i den dokumentar, med eller mindre, fordi det lidt viser, hvor mange ting de går med, når de ikke bare bliver råbt af, men altså det er sådan en frygt, man bærer med sig måske øh, i sidste ende, om det så er ja, respekt, eller er frygt, eller hvad man nu vælger at kalde det, så kan det jo også forstås meget forskellige fra person til person. Og jeg tror også, man kan høre, at vi bliver ved med at komme længere og længere ned i, hvor meget vi egentlig har at sige om ja. det her. Ja, <laughs> øhm, det er bare og... skarp i overfladen. Ja? <laughs> <laughs> og der har det virkelig sådan, der skal mere nu. Den kan bare, det kan ikke bare stoppe her. Jeg siger ikke, at det skal være præcis, at det er TV2, der griber bolden, men jeg tror, at der er nogle andre medier, der skal gribe bolden, og som skal køre, køre endnu længere ned, fordi vi skal snakke endnu mere om det her. Ja, enig. ja. Der må kunne skrues nogle steder, så man kan holde et niveau, uden at udnytte folk så groft øh, på deres tid og på deres velvære, siger tidligere restaurantchef på kokkeriet i dokumentaren. Og nu kom vi jo allerede lidt ned i den her snak med, hvad gør vi så nu? Øhm, fordi jeg, som jo selv har været i branchen, øh, tager mig selv i nogle gange at, sådan trauma responder og forsvare branchen, Øh, og sådan sammenligne den lidt med at være, øh, øh, være i militæret, uden at jeg har været det overhovedet. Men når man, når man arbejder under så massivt pres, så giver det netop mening, at man ikke har tid til at sidde rundt om lejrebålet med, øh, med en talking stick og sige, så siger du hvad mm. jeg føler, og så føler jeg noget bagefter. Der er simpelthen ikke tid øh, til det, fordi at, som du også siger, Nicolaj, der er to seats øh, på en aften, og for starten er du allerede bagud. Mm. Også fordi man, at det er svært at og arbejde mere forud af den her branche, end hvad man allerede gør. For der er jo mange af de her restauranter, der jo står og prepper for klokken lort om morgenen, indtil servicen går i gang om aftenen. Og du kan jo ikke preppe, når du har med fødevarer at gøre, altså flere år i forvejen. Øhm, og det gjorde, at jeg skulle ligesom prøve at sidde og tænke på, æh, inden vi skulle at snakke her i dag, sådan, så hvad gør vi så herfra? Øhm, og så kommer jeg til at tænke på, om det egentlig er... Gæsters forventninger til oplevelsen, der sætter standarden i branchen. Og jeg ved godt, det bliver lidt svært, fordi hvad kommer først, hønen eller ægget? Altså, er det restauranterne, der starter med at sætte en standard, som vi så hele tiden skal bevare? Eller er det gæsterne, der ser, at det er en træstjernet Michelin-restaurant, og så tænker at det, at deres livs oplevelse, de skal have ind og se, der gør, at øh, branchen simpelthen bliver nødt til at opretholde det, øh, altså noget, der simpelthen ikke er muligt at blive ved med at opretholde for øh, de arbejdsforhold, vi har nu. Så er det gæsternes forventninger, man skal gå ind og sænke, mm. eller skal vi begynde at betale øh, 20.000 øh, per kuvert for en Michelin-oplevelse, øh, for at vi kan sørge for, at der er penge nok til de her medarbejdere, så de kan stå og arbejde de her 70-80 timer for øh, mere end bare 20.000 kroner om måneden. Ja, det er, en, uh, det er et svært spørgsmål. Jeg tror, at... Altså, jeg tror i hvert fald, i min optik ligger en stor del af problemet hos forbrugerne eller hos gæsterne, øh, om man vil, da det ligesom er, hvad skal man sige, Michelin, er, i hvert fald den nye michelin ikke i forhold til, hvordan den startede først. Var det jo, altså, i starten var Michelin jo bare en guide, der blev lavet til folk, der kørte Michelin-dæk, og så altså, fik man tilfældigvis en bog med. Så skal du køre rundt igennem verden, så har du den her bog, hvor du kan se, hvilke gode restauranter, du kan spise på. Hvor det jo så senere virkelig bare er blevet en lidt mere slavisk kultur for at få de her stjerner og beholde de her stjerner. Lidt på bekostning af alt. Altså, man har også hørt om, om kokke, der har taget deres liv, efter de har mistet en stjerne, eksempelvis. Mm. Øhm, så det, det ligger også meget igen. Altså, så folk dyrker Michelin-kulturen, og der er ligesom en, der er en efterspørgsel på det, og det skal jo ligesom, Og den efterspørgsel skal jo... Og der er også penge i det, eller det, det er, det er jo sådan, der er jo ikke så mange penge i Michelin mere, kan man sige. Ja. Hvis du ikke har en stærk investor på det, så kan du med eller mindre ikke klare dig. Øhm, altså, for min person... Altså, i mit personlige liv, der er holder jeg mig ofte fra de her to stjernede Michelin-restauranter, at princippet, at jeg føler, at Bib Gaumang, synes jeg altid har været ret godt. Der er lidt vist, at der er, blevet, der er nogen, der har kigget efter, at kvaliteten er høj, og det vil de gerne vise, hvis man skal holde sig inden for Michelin-guiden, uden at det ligesom nødvendigvis skal sidstel alt. Det er der, jeg ofte har fået de bedste oplevelser, hvor jeg kender personale, der er, der er mest positiv for at gå på arbejde i sidste Og sammen med nogle et-stjernede, fordi de kan godt køre det, sundt, vil jeg sige. Det er ofte, når man kommer over det så altså skal du have mere personale for, for at få til drive rundt, men du tjener ikke nødvendigvis flere penge. Så skal du have gratis arbejdskraft, for, for at få det til at løbe rundt. Og altså, det, altså det er bare... Jeg, jeg kan ikke rigtig se, hvordan man skulle kunne gøre, eller lave to og tre stjerne, og andre, især ikke i Danmark, i og med, at mm -hmm. der er næsten ingen restauranter her, der, der, tjener, der tjener penge på fødevare, fordi fødevarepriserne er så altså høje, Præcis. men det er på drikkevareprocenterne. Og øhm, det er sådan... Ja, yeah, det, det, det er virkelig Men skal vi stoppe virkelig. med at give Michelin-stjerner så? Uh, jeg ville jo elske, hvis man stoppede med at gøre det. Eller hvis man havde holdt sig til den, til den ene stjerne, på den her måde. Uh, fordi det er jo så bare min, min personlige holdning til det. For jeg synes, at de her to og tre stjerner, begynder der lidt at komme et fokus på noget, som er uden for selve kvaliteten af produkter, men på en masse andre ting, som jeg synes, som bare afføder en rigtig, rigtig meget negativ, uh, negativt for, for personalet, også for, for kokkene. Altså når man har set forskellige øh, dokumentarer om kokke, der jagter den her anden og tredje stjerne. Mm. Det er et fix for dem, de har brug for, men der jeg er, er ikke en af dem, der ser lykkelig ud i processen. Altså, de ser nedbrudte ud, og det er noget, de har brug for. Og når de så endelig har fået det, så er det ikke bare, så kan man slappe af. Nej, nu kan du bruge resten af dit liv og køre dig fuldstændig ned på at prøve at beholde den der tredje stjerne. Har I nogensinde spist på en to eller tre stjerne? Ja. Ja. Er også på en to stjerne. Der er også bare en helt anden vibe. Altså, jeg, jeg spiser på en to stjerne i Berlin, hvor at at altså, de kom og, og farede duen imellem retterne, mm. og alt stod bare knivskarpt. Og hvor, altså, det var faktisk lige før jeg næsten ikke nåede det. Fordi det mindre var, personligt. Man sad med skuldrene helt oppe, fordi man, det følger, at alle andre gjorde ud i køkkenet, piv stille og sådan noget. Og, så jeg er virkelig enig i det, du siger med, at når vi kommer derop, så bliver det bare et kæmpe pres. Så det kan godt være løsningen, at du kan få en. Men det er jo også en stor, gammel kultur, man skal til at gå tilbage. Men jeg tror, at Michelin-guiden startede jo bare øh, som et sted. Michelin er jo en dækproducent. Ja, ja. Øhm, hvor de bare anbefalede dejlige spisesteder altså Og så blev det jo bare... Ja, lige præcis. så ved mere vil have mere, og så kom der også... Præcis. Altså, jeg har også set en dokumentar en gang Nu kan jeg ikke huske, hvad den, hvad den hed, men en amerikansk dokumentar omkring sådan bagsiden af, Mi af Michelin, hvor man mm. ikke så meget kiggede på arbejdsforholdene. Det gjorde man også en lille smule. Men øh, med meget i forhold til, at at øh, antallet af Michelin-stjerner, der blev uddelt i lande, var afhængig af, hvor mange Michelin-fabrikker, der lå, i forhold til, hvor yeah. mange de gav ud. Yeah. Yeah, hvor yeah, at der var, altså først, når der var et eller andet lille land, der aldrig havde fået Michelin-stjerner, på trods af, at restauranterne havde lavet samme højkvalitetsmad i mange år, mm. så fik de en Michelin-fabrik, og så fik de stjernerne. Hvor mod et andet land lukkede en Michelin-fabrik, og så fjernede mm. de flere stjerner. Mm. Yeah. Øh, hvor de som altid kunne se en rød tråd igennem det her, hvor jeg så bare dig. Der er jo noget meget, i hvert fald, det er også igen, som dokumentaren vælger at, at fremstille, at ja, sådan, det skal det. forstås, ikke? Øh, men, men ja, det synes jeg også, det gav os lidt, en, en, lidt mere, en usund, altså for mig i hvert fald en usundt syn på, øh, på Michelin generelt. Og så fordi jeg føler, at der er det er mindre personligt. Altså et, det er ligesom ikke oplevelsen, man går for ud længere, men man skal bare på restaurant, og så skal alt bare centreres om dig. men og det øh, synes jeg i hvert fald er en men, usund måde at gå ud på. Men grunden til, at jeg spørger, om vi skal stoppe med at give de her Michelin-stjerner, det er er fordi, at jeg sidder og tænker, hvis man nu stopper med at give øh, de her restauranter, de her labels, kunne man være med til at sænke gæsternes forventning til, hvad det er, de egentlig kommer ind og oplever, og kan gøre, at øh, de her restauranter ikke føler, at de skal leve op til et eller andet, de ikke kan leve op til. Hvorfor er det, at vi skal gå ind og sætte øh, de her voldsomme stjerner på de her restauranter, der gør, at folk bliver enormt nedbrudt, fordi de hele tiden mere vil have mere, eller bliver grådige i det? Ja, eller hvis man, som du sagde, nogen øh, tager deres eget liv, fordi de mister den, altså jeg kan da huske dengang, nu, nu plukker jeg igen noget virkelig gammelt. Men øh, dengang, at øh, kong Hans skiftede køkkenchef, hmm. der lavede DR også en dokumentar, øhm, om, at det ligesom handlede om, at han skulle beholde deres stjerne. Og han var også, altså det var en knækket mand, hele den der dokumentar igennem. Så det er jo også, det er jo, det er jo et problem, der har været længe. Og det er et sindssygt stort pres at ligge på restauranterne. Øhm, jeg ved ikke, om om løsningen er, fordi du, du går jo også ind og anmelder film, og du giver film, Oscar's og øh, Robert, og. Øh, altså, så vi... Men er det gæsternes forventning til oplevelsen, der sætter standarden i branchen? Altså man sætter også lidt sin egen standard, kan man, kan man sige. Og men spørgsmålet er, om den er sat ud fra gæsterne? Ja, altså, yeah. yeah, men det, altså, det tror jeg jo ofte der. Øh, altså, og selvfølgelig har man jo også. Altså, jeg har da også oplevet at have haft højere, hvad skal man sige, højere standarder for service end hvad mine kollega har haft, og der har det også givet gnidninger altså imellem os, og det ved jeg, så må det sikkert også være, hvis man er, hvis man er køkkenchef, og man ligesom brænder så passioneret for, for sit fag og for sin restaurant, og så ser at der er nogen i ens hold, der ikke gør det lige så meget, og så forstår man det ikke, og så nogle mm. gange kan du, ved du bare ikke, hvordan du skal reagere på det, og så bliver det også bare en, ja, en jeg, ekstrem måde at gøre det på, måske. Men jeg tror, det er rigtigt det der med, at folk, ligesom vi snakkede om helt tilbage i starten, folk har virkelig høje forventninger her efter corona- nu vil jeg tage det helt ned i mit eget lille daglige kantineliv, Og altså, jeg har det nogle gange, som om, at jeg servicerer min søn på to gange mm. 150. Fordi der er bare kommet sindssygt høje forventninger til, ja. at når folk går ud og spiser, om det er i en kantine, eller om det er på en Michelin, endnu mere i en, på en Michelin-restaurant, det er klart, men så har de bare nogle sindssygt skarpe forventninger om, at alt skal være perfekt, og det skal se perfekt ud, og det skal smage perfekt. Det er i hvert fald mit indtryk. Mm -hmm. øhm, det hører jeg så... også meget. Altså, ja. også fra, for jeg kender mange, der ligesom er gået ud af branchen for at starte i kantiner, mm. og det er også noget med, at der kan være lavet, jeg ved ikke, hvor mange super lækre veltillade veltilla retter over det hele, som de kan vælge mellem, men hvis der er altså af én ting, mm. så er der altså mange, der går ud i køkkenet og giver skideballer til kokken, fordi det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi betaler så også så mange penge for, øh, for at få den her forplejning, og så er der lige usoldt af, af, af oksekød, vi virkelig har lyst til oksekød, og den, så skal der laves mere, og så får du endnu mere madspil, og det er også igen, en forventning, som måske også meget ligger hos, hos forbrugeren Præcis. i sidste ende. Lad være med at brokke det, hvis du går på en restaurant, og de er udsolgt. Altså vær glad for, at de er udsolgt. Mm. Og de ikke bare har prevel til 100 kuverter og smidt 35 ud. Nemlig. Hvis så meget snak der er om madspil, altså hvis man har stået i køkkenet eller gået igennem et køkken på en, på en Michelin eller på en fine dining restaurant, og set hvor meget fisk der er på en udskæring, fordi den skal være flot, som mm. bare går i skraldspand. Det ryger altså ikke altid i fiskefang, men det bliver altså smidt direkte ud, eller... Hvis der skal renses oksemørbrædder, så er der altså rigtig meget kød, der sagtens skal bruges til at lave personalmad, men uh, der er virkelig lige plads til ud i fryseren. Det rører også bare i skraldespanden. Altså, altså, det er jo også igen en, en kultur, der skal se så smukt ud på tallerkenen. Koste hvad det vil, og så smider vi det ud, og så kan vi godt gå ud og sige, at, at vi er en bæredygtig restaurant, eller vi prøver i hvert fald på at være det, men, mm. men, men det er vi måske også udad til. Men, men igen, yeah. vi skal leve op til, at alt skal se så perfekt ud. Og det gør det altså kun, hvis man har den her inderste filet af fisken og alt andet. Det bare, Men ryger. hvor længe tror jeg, at vi skal i tale sætte den her branches rådne arbejdsforhold, før der faktisk sker noget? Altså, hvordan, hvordan, hvordan ændrer vi det her? Vi skal blive ved med at, snakke bliver om det. med at snakke om det. Og vi, vi skal snakke om det meget, og, og vi skal have flere til at snakke om det. Altså, jeg prøver virkelig at, øh, at uddanne øh, mine kantinegæster, og jeg tror, det er der, vi skal starte. For det er øh, den allermest gængse forbruger. Jeg, jeg er ikke sikker på, at der er særlig mange af dem, som synes, at mad er, er super fedt. Men de har da også kommet og, og talt og sådan, nej. Og, og du har jo arbejdet på en Michelin-restaurant, og hvad, fortæl lidt om det og sådan noget. Og det er jo bare mega dejligt, at dialogen kommer i gang. Øhm, ja. Ja, det tror jeg helt klart. Ja. Hvad vil I, øhm, fordi det er jo en tradition i programmet, at vi lige skal prøve at komme med et godt råd, og øh, det var måske noget af øh, TV2-dokumentaren, jeg synes ikke gjorde. Ja. Altså, jeg synes, de øh, sagde, hvad der var dårligt, og så slukkede den der, ikke? Jo. Øhm, hvis I skal prøve at komme med et godt råd, til, hvad vi kan gøre ved den her branche, for at vi stadigvæk kan bevare de her nørder, der elsker den gastronomiske verden, uden at det bliver på bekostning af både liv og mental helbred og selve hvad, hvad skal det råd så være? Øh, nu snakker vi rigtig meget om bæredygtighed med rette, øh, men vi snakker tit om bæredygtighed i forhold til vores øh, generelle klimaaftryk. Men jeg synes, at vi skal begynde at tale mere om, at bæredygtighed, som jeg nævnte tidligere, også er en ting mennesker imellem og i arbejdsmiljøer. Jeg synes, der skal være mere fokus på, at vi har et bæredygtigt arbejdsmiljø, hvor vi behandler hinanden pænt. Øhm, og at det ikke bliver så rådent. Øh, for der tror jeg også, det starter. Og jeg tror også, i og med, at flere virksomheder skal til at lave noget, der hedder COP-reporter, øh, hvor man går ind og undersøger alle folks underleverandører og ser om de ligesom også er bæredygtige på de her parametre så håber og, og tror jeg på at øh, det kommer helt af sig selv. Ja, det tror jeg også. En, det tror jeg er en rigtig god ting og så generelt at at både ledere og mellemledere bliver bedre til at tale med deres personale og blive og, og altså om hvordan de har det, hvis vi bare snakker sådan rent psykisk øh, velvære og bare tage det alvorligt og ja, tage de problemstillinger op der nu engang kan være eller være med fighten under kultæppet og altså hvis hvis, hvis, en, hvis en en en tjener syg eller så, eller hvis de er for syge til at komme på arbejde så lad være med at tvinge dem for at komme, til at komme på arbejde og, mm. og du ved sådan I er underbemandet i dag, okay, så lad vi hvis jeg, I har personal til at køre til at køre 60 gæster så lad være med til 85 cent mm. altså det, det er bare på bekostning af jeres personal og det ender bare med at de skrider, og så er I alligevel på skideren så prøver jeg at se en lille smule mere på det store billede frem for bare penge på bunden øh, på og så ja, det tror jeg er bare med altså, det, det. Det, det, det, det skal være hyggeligt og så, det skal være en, en god oplevelse for alle. Og der vil jeg så nok især sige, altså, at som gæst til alle de mange øh, gæster, der gerne sidder <lød> og lytter med her, så vær sød ved servicepersonalet Altså, virkelig, jeg kan slet ikke understrege det nok. Vær sød ved kokkene, vær sød ved de tjener, der kommer ned til jer, hvis de kommer til og giver fem kroner for lidt tilbage kontanter, så har de ikke prøvet at snyde jer. Ja. Og altså, de, hvis de er løbet tør for en eller anden vin, så skal du ikke blive skidesur. Og det, altså, det er sådan, det er menneskelige, der fejler, og det er mennesker, vi har arbejdet med, og det er også mennesker, der, der ofte har jeg oplevet, tage tingene med sig hjem, fordi det mange af de mennesker, der arbejder især, for farve, er ofte folk, der også har, en, en, har brug for at blive bekræftet, som måske mange af dem har jeg også selv oplevet, har været folk, der har haft lidt en stor usikkerhed på mange ting, men derfor lever de også i faget, fordi de elsker at blive bekræftet i, at de er gode, og de gør deres arbejde ordentligt, men så ja, behandle dem ordentligt. Altså det, jeg kan nok ikke rigtig sige andet. Det vil, vil smitte så meget af på, på arbejdsmiljøer over det hele generelt. i alle alle jobs folk, folk er ordentligt. Jeg opfører ordentligt. Præcis. Men jeg synes bare virkelig, at man, man, man oplever meget i, i, i servicefaget. Uanset om du sidder i en, i en kasse. Altså, der er nogen grund til, at folk de sidder og sumuler i kassen i Netto. Det er fordi, at de skal høre på lort otte timer om dagen. Ikke? Ja, ja. Og det samme øh, på restauranter. Så, ja, vær sød ved folk, og nu det, når I går ud. Hvis I ikke har penge til at gå ud, så venter til næste måned. Lad være med. Det skal ikke være en frustration for jer, at I går ud og... Hvis I har skænderier med den bedre halvdel, så lad med at gå på restauranter alligevel, mm. fordi at I kommer til at ødelægge alle er omkring, omkring jer, og også jeres eget. Så bare bliv hjem, har I energi til at gå ud, gå ud og nyde det, og tjek op på, hvor I skal spise først. Altså hvis I ikke kan lide små, anretninger og, og myrer så lad være med tabanoma eller kan du hvis I ikke kan lige napolitansk pizza så lavet med tabanoma vær... det næste struktur <laughs> <laughs> <laughs> uh, så ja altså bare læs op, læs op på hvor I går ud og indstil jer på hvad I skal gå ind til så I ikke så I går ind med den, den bedst mulige information om hvad I skal ind til og, og nyd det. Jeg tror i hvert fald, at det, man kan komme tilbage til det, vi har snakket om tidligere, om den her branche er blevet et moderne sted for slaveri. Altså at mm. øh, vi, os der arbejder i restaurationsbranchen, ikke er slaver. Vi, øh, nu siger jeg, at vi, jeg er ikke i branchen mere. Men dem, som er i branchen, ved jeg jo, er der, fordi, at de elsker det, de laver, og de godt kan lide at gøre sig umage med noget. Øh, Ligesåvel jeg tænker, at en skuespiller godt kan lide at performe øh, til en teaterforestilling, og så være velvidende omkring, at der er altså ikke nogen, der prøver at ødelægge din aften. Vi, de folk, der er i recessionsbranchen, vil gerne have, at du har en god oplevelse dernede, men, men det kan altså smutte en gang imellem. Og jeg har især haft en, øh, en oplevelse med, at i recessionsbranchen øh, går folk ud fra, at det er der for at få deres aften op, ja, øh, bevidst, hvilket virkelig ikke er hensigten. Hmm. Men, men når man arbejder i et så stort øh, maskineri, som recessionsbranchen er, der er man bare ikke stærkere end det svageste led. Nej. Så øh, selvom at dem, som øh, snakker til dig som gæst nede på gulvet, øh, så kan det være, at der er nogle helt andre ting ude i køkkenet, mm -hmm. som jeg vedkommende slet ikke er hære over. Så øh, husk, at, at vi altså ikke er slaver Altså, vi, vi er oprigtigt for at sørge for, at du får en rigtig god aften øh, Og på den, der vil jeg sige, at du har lyttet til, når den sidste gæste er Og mit navn er, som sagt, Anna Lund Og husk, du kan finde flere episoder i vores 7 app Eller din foretrukne podcast-app Og så kan du naturligvis også lytte med hver uge i radioen Men jeg vil sige tusind tak til dig, der har lyttet med Og så vil jeg sige tusind tak til og Azar Der lige havde lyst til at vende Michelin-branchen med mig Ja, tak. Ja, tak. <laughs> Perfekt. Ja. Jeg kæmper jeg sagt, <laughs> Ja, det er svært. Det er svært, ja. vi det? Tak for det